أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح الله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم اندی زنا اس سورت حدیث شروع کی هاو حدید ته حدید عزک ویل کی چې بدی کې ان شاء د حدید لفظ را روان دی او حدید اوس په دې ویل کیږي دا د انسان پر دنیا کې انتهایی موبیت شی که الله جل جلال او د دې تنظیم کړي د راه اهمیت په بنیاد باندې ضرورت د نوم د سورته حدید ورکړی شوړي میهدی صورت کې 29 زیدون دی وصلو رکوات دی میهدا صورت په قران مجید کې مصحف کې اغت رکم شپ دم نمبر دی او اسمان کې د نزول په اعتبار باندې اغت چرن می نمبر دی اور اوس د سورت زلزال نو مخ کې د سورت محمد نو صلی الله علیه وسلم دا سورت نو مخ کې نازل شوه دی بیا دې صورت د ما قبل سره مناسبه دغه واضح دے دا آخر کی رالو بح بسم دا دی د هغې پیر کې راله په سب برب او دې په ابتدا کې د سب بهیه ک دا د هغې پر علت دی مخکې کم مخاطب ته حکم کوي چې د د الله د نوم پاې به یا نهولې نو ک دا واجه ده ځکه د الله د پرزم کو اسمانونو کې چې صی د اللله تصبی وایي نو د دې مناسبت واضح ته داګه په اخر کې رالو بسم ربک العظیم ننوم د عظمت وال عظمت د الله جل جلاله عظیم صفت ذکر دې عادل د ګم د الله صفات په یاد کې ذکر کې کی کیږي عزیز ذکر کې کی کیږي حکیم ذکر کې نو نوځاګه په اخر کې د الله جل جلاله صفات او د غریب د دې په اول کې د الله جل جلاله د صفات او مسله غو ذکر دا میا ځارنګي د دې صورت وس په امتیازې هغه دالې چې بده کې تحکیر د دنیا ذکر د اعلی وجه الكمال د دنیا ته قهیر او حقارت دا ذکر دی او داګه پر الله جل جلال هو یو شپګ مثالونه په یو آیات کې ذکر کړی دی او هغه په یو آیات کې داسې بلځه کې د تر کې سره نه دی ذکر می یادارنګې فضیلت د دې صورت ایرباز ابن ساریہ رضی الله تعالی او نوبله سلام دو سلام بدو دو کېدو نه مخ کې مصبيعات سوره تنلسل لکه سوره حدید دې کې مصبهر اغل دي دارنګي سوره حشر دې دارنګي سوره صف دې دارنګي سوره جمعه دې او دارنګي سوره تغابن دې ندا چې کوم کې سبحا يسبه لفظ آغر آغیلی دی نبی علیه السلام بدا صورتون دو دکی دو نمخ کلوستل. آئی ابن کثیر پیا یو روائی زکر گرده ده مفهوم داده چی نبی علیه السلامو کې چی ده که آیات ده ده ضرور آیاتون نبیتر ده. دفضیلت په اعتبارا او بیا پرمیلی دی ابن کثیر چی غزک آیات ده هو الاول و الاخرو. والظاهر والباطن پدې کې دا الله جل جلاله صفات ذکر دي بیا خلاصه د دې صورت په ابتدا کې به تور تمهید تنزیه د الله تعالی بیانې او توحید د الله بیانې بیا ورپسې حکم ده انفق په سبیل الله ده الله د دین د پر خرچه آو داگے دوبارہ دا ترغی دا بند آگے دوبارہ مختلف طریقے ذکر کئی او بیا ترغی جنگ ترابطہ قتال ترابطہ او بشارت فتح دے آبیا دارت زادت دا صورت انفاق او قتال فی سبیل اللہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم او یو مضمون پېشي چې دامدننی دی یعنی د نولی سلات سلام د حجرت نروس د هغه نازل شوي دی سب حالله ما ف السماوات تنظ ب پاې به وي د الله جلله جاللو ما غطول سیزونه ف السماوات دی چې پهمانونو کې ولار د یو دی په زمکو نگو را گریمر پلی سره دلته دل تا سب دا دا ماضی سی غده یه زمانه کم دا اللہ پارا جمله سیزونو تسبیح بیان کړی دا او باز ازائی که فیل مزاره حال و استقبال لگلی یو سب بے حلی اللہ ما فی السماوات او دا رنگی باز ازائی هغ حکم او د اډرې غه اغلی د لکه تیر شو په سب بهیس او بعضو ځایونو کې مزد استعمال شويدي لکه صبحبحان الذي اس را بیا عام دی ګریمر اعتبار سره چې سومره الفااز دي نو هغه مختلفو سرتونو کې استعمال شوي دي اشاراله د خبر خبرې ته چې مستحق د حقیقتن د فقہ د بیانول لایک د الله جل جلاله ذات ته مستحق د الله جل جلاله ذات ته بر موټر بنګه ان مستحق د صفات د الله ذات ته کو د نورو سيزونو صفات بیانی کې دا بل واسه د دي خبر د الله رجم الله دږي او سړی د غر صفت کې نو هر څه پیدا کړي الله تعالی پیدا کړي اسمان د ګوري د هغه کې نو د هغه رجمل الله د نو حقیقتا په دې پورا کائنات کې مستحق د صفت صرف ذات د الله جل جلاله دی د دې وجه الله فرمایي سبحانه الله تسبيح یعني پاکي بیانې خاص د الله ما ماغه جمله سونه فسمواته چې دې پاس مانو نو کې نګور اباز تسبیح بیانی په لسان خالص را یعنی په جبه سره لکمنګ لګي ايو او باز د الله تسبیح بیانې په لسان خالص را غر د جوګره انسان حیران شي چې دا دی وین انسان کاریګرین را هغه د الله په ذات دلالت کوي دې بوتو ته وګوره کائنات کې مختلف حیواناتو ته وګوره کم یوشی ته چې ګورین د الله <سؤال> ذات دلالت کوي د الله په پاکیو په وحدانیت دلالت کوي د دې یو شاعر وایي وفي کل شیء لهو ایت تدل علی انه واحد فهر یو شی کې یو دلیل موجود دی الله جل جلاله په ذات باندې په ذات باندې چې هغه دلالت کوي چې الله سره سوک شریک نشي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالسَّمَاوَاتِ بِاسْمَنونو کې وَالْأَرْضِ اوزموګو کې نګورا الله تسبیح بیانې نو بازي تشريعن بیانې بازي تکوینن باندې تشريعن لکه موږ ته حکم دي وایو ک نوایو ته بتهري تشريع مبانو او بازي الہ مجبوره کړې دي هغه داګه نه بالکل خلاف نشي کولې لکه کائنات نور سيزونا کائنات کې هر یو شی د خپل جيبه مطابق د خپل ذات مطابق بعضی سیزونه الله مجبورہ کړی دي د الله تسبيح بیانې او د الله تعالی باقی بیانې نو الله پرمایي معاف السماوات والارض کزمو کوکې دي او کو نو کی نو نمستاهیک د تسبيح هغه ذات د الله جل جلال ده ظمکو اسمانونو کی حقدار د تسبيح او د پاکي اغه و هو العزیز او دک الله تعالی غالب دی او حکیم او حکمت واله پادشوه دا خبره ادا زوای ځکافر خو نه بیانې یا د هریده نو خو خود الله پاکي نه بیانې خبر ده ته نو بطوري تشریع تاسمه اغه تم الله او شریعت را دی اغه لم پکار دی چې به بیانې واغه نه ورنا اللہ پرما اے کینہ ٹول سیزو نہ بعد اللہ باقی ہوئی تیرے زمانہ کی میلدا ہوئی با اودا پدی بندے حق چڑی یو سنے نہ پرمان دے کو جدا خبر دا او بزم کے اسمانوں نے کی اعتقادی طور اغم مستحق د پاکے دے بیان ول زاد دا اللہ تعالی نے وہو العزیز اودک اللہ تعالی غالب لا یغلب دے مغلوب کو لے سکنی یو حکیم ان حکمت والے حکیم اعزازات دی ویلگیږي شهدا هر یو کار د حکمت نه خالی ني ظاهر کې بمنګ تاسو ګورو یو کار داږي کې بمنګ ته ګټه نه خاري خونه دا بد زمنګ د ذهن کو تاهي او زمنګ د ذهن نقصان به ورنه پر کائنات کې الله جل جلاله هیڅ یو فیصله نه ساده رہی مگر د خپل حکمت مطابق الحکیم او حکمت والره له خاص دی الله دبارا نه ده بلچاله پره ملک و سماوات و الارد بادشاهت ده مالکیت د ده اسمانون و ده زمک و یوحی و یمید و اسمانون هم ودی و زمک هم ودی مراد جنس زمک او وارد شامل ده و من الارد مثلهن قرآن که اللہ جل, جل جلالهو ده او زمک و تذکره گره ده یوحی و یمید جواندی کول که سوک چه او وارد انو جواندی کی وایومی تو ملول کې نسوک څو غواړي نو اګه ملکی په خپل نه ټباندې چې کما الله مکرر کړل دا او ژوګ ژوند کې یو واळी نو چې کما نه ټه دا ژوند یې خدای باغ نه ټباندې ژوند کې وہو علا کل شی ان قدير اودق الله جل جلاله په هر یو شی باندې قدرت لرون ګره بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله باقی بیان کړی دا الله تعالی دا پارا ما جملہ زنا او یو منا معنا علامہ جرل لازم شر و عالم دا کړي دا سبحان دې خبر ویل کی یو په معنا د انشاء ده یعنی سبحان سبح تو بیان کا نو سب با یې تذبی بیان کا بیا پهماه د د حکم دی سب با تذبی و اللہ تعالی دالله دپه نو پهې کې ضمن دغ حکم شد الله پاې بول په کاري او لګې ترجمه اغفلي سي سبحه تسبیح واللہ الله دبر ما جمل سی ذنا فی السماوات والارض سید اسماء نجوزم کو کہ وہو العزیز اوذک اللہ تعالی جد غالب د الحکیم او حکمت والے له خاص دا د بارا ند بل چا دا بارا ملک السماوات والارض بات چا نا اسماء نجوزم يحيي و يميت و عند كل يوم لول کوي و هو على كل شيء قدير عداله تعالی پر یو شی باندې قدرت لرون کې ده الحمد لله رب العالمين و نعمه المتوكلين والصلاة والسلام على رسوله محمد و عليه و صحابه مين اللهم اهدنا وهدنا و صل وسلم و نعت دنیه خیر دې زموږ سره